Взимане и даване При една сутрина разходка учителя каза Има два закона, на които е подчинен човешкият живот Вземане и даване Човек взема и дава В природата трябва да има обмяна Ще вземаш и ще даваш Ние искаме да задържим нещата за себе си Може ли да задържиш въздуха? Ще вдишаш и ще го издишаш. Както вдишваш и издишваш въздуха, също така трябва да дадеш, след като си взел. Вземането е вдишване, а даването е издишване. Ако не издишваш, нямаш възможност да възприемаш чистия въздух. Като дадеш, имаш възможност да възприемаш. В момента, когато човек почне да възприема повече, отколкото да дава, идва страданието. Плодните дървета всичко дават на хората. Човек трябва да се учи от тях на щедрост. Ще бъдеш щедър, ще даваш изобилно. Човек трябва да гледа на себе си като на раздавач. Когато дава нещо, той само раздава писмата. Ще раздаваш писмата както трябва и ще ти платят за това. Ако не ги раздаваш, ще те държат отговорен, ще те питат, къде са писмата. Ние сме само пощаляни. Защото всичко в света е на Бога. Светлината, въздухът, водата, дрехите. Всичко. Божествените блага, които минават през вас, ще задържите временно в себе си и след това ще ги раздадете. Не задържайте в себе си нищо, освен това, което ви е нужно. А останалото? Пуснете го, дайте го на другите. В природата има една законосъобразност. Идва някой при мен, а аз имам само една ябълка. Казвам си. Я аз съм я изял, я той. Давам му ябълката. След малко гледам, идва друг човек и ми носи две ябълки. Законосъобразността на природата седи в следното. Каквото мисля, почувствам и направя за другите, същото става и за мене. Съгласно този закон, колко ти да даваш, все ще се запълни даденото.